Uživo. Rušenje svjetskog ginesov rekorda. A sada potpuna suprotnost ja, pozdrav svima, moj imenika Konecki i danas ću govoriti o plavušama kroz povijest filma. Inače sam veliki film o filma, za sve oni koji nas ne prate preko live streama, ja sam također plavuša i to je jedan od razloga zašto sam odabrala upravo omu temu, koju ujedno je bila i tema mog diplomskog rada. Pošto je tema dosta široka i složena, ovih 15 minuta čitat ću iz dio iz svog diplomskog rada koji je bio uvezano rozo i našupican sa mojim parfemom, kao što mi je moja šefica rekla da moram potpuno e, naglasiti, baš kao što je filmu Plavuša Scarbada sa svojim životopisom. Nećemo se kasno dotaknuti malo uh, kasnije ako naravno budemo imali vremena, a pojasnit ćemo zašto je ona upravo savršeni prikaz progresivnog, to jest post feminističkog lika plavuše. No idemo sada krenuti s temom kako spada, a to je iz početka. Plava kosje djevojke često su u društvu tretirane drugačije od ostalih djevojaka zbog svoje boje kose, a o stereotipima o plavušama i uvrijedljivih komentarima sam se kao plavuša i osobno susrela bez puta. Upravo negativni medijski prikazi. Plavuša potiče ideju da su sve plavo kose žene smanjelih intelektualnih sposobnosti ili jednosamo rečeno glupe. Pošto plavuše često nisu ozbiljno svaćene u medijima, nisu ozbiljno svaćene niti u stvarnom životu. Stotine godina prije nego što su plavuše pokorile Hollywood, postali su mnogobrojni negativni stereotipi o plavushama. Stereotipi o plavušama potiču toliko daleko u povijest da je nemoguće odrediti njihov točan početak, no mi ćemo ipak to pokušati. Ipak, postoje povijesni primjeri koji povezuju plavu kosu s još jednim stereotipom o plavušama, a to je promiskuitetnost. To je na primjer za vrijeme Rimskog carstva bila plava kosa koja je bila povezana s prostitutkama koje bi nosile plave perike ili bojale kosu u plavu. Krajem 1300. godine mnogi Evropljani plavu kosu su smatrali provokativnom i simbolom ženske zavodljivosti. ideju o provokativnoj i promiskuitetnoj plavoj mi možemo često uočiti u likovnoj umjetnosti pogotovo u kršćanskoj umjetnosti tako su na primjer grešna Eva koja je u rajskom vrtu Adama navodi na greji, i tetna Marija Magdalena koja je inače u filmu Pasija Brineta ali inače je prikazana kao plavuša obično se prikazuje kao plavuše. dok umjetnici djevicu Mariju najčešće povezuju kao brinetu. I kao prepuna negativnih stereotipa plava kosa se i dalje u društvu smatra najpoželjnijom činjenica da je upravo plava kosa recesivni gen i jedna od najriječ boja kosa automatski učini poželjnije. Plava kosa asocira na zlato i svjetlost, oba kulturološka predmeta pošude. Plava kosa se također povezuje s mladošću i osobine se povezuju s mladošću. mladošću su često privlačene muškarcima, jer mlado simbolizira zdravlje i plodnost, a nagon za razmožavanje dio je ljudske prirode. Također najvjerojatnije su da su plavuše manje inteligentnije od ostalih žena zbog činjenice da su kada smo djeca imamo svjetlju kosu, a kada odrastemo i postanemo mudri zgodnima, izgodnima e, naravno, ona često i potabi. Uz plavu kosu dolaze i određene karakterne osobine koje društvo od njih očekuje. Neke žene koje su posvjetljile kosu tvrde da su se osjećale zabavnije i opuštenije, ali da su ljudi zbog tog njihove plave kose uvijek očekivali da su dobro raspoložene. Sjetite se samo koliko ste puta čuli izraz Blondes have more fun. Kroz brojanja istraživana dokazano je da su ljudi da ljudi povezuju pozitivne i negativne osobine određenom bojom kosom. Tako su na primjer sudionici Vide plavuše kao privlačne, ali glupe, brinete kao marljive, ali dosadne, a crveno kose kao pametne, ali temperamentne žene. E sada kada smo saznali kako ljudi percipiraju plavušu u stvarnom životu, idemo vidjeti jeli situacija drugačija u filmu. Annette Kuhn u svojoj knjizi The Woman's Companion to International Film navodi čak tri ključne podjele plavokosih likova u filmovima. Prva je hladna plavuša ili Hičokova plavuša koje su Grace Keli i Kim Novak, plavokosa bomba Bridgit Bardo koja je nažalost nedavno preminula i glupa plavuša Merlin Monro. Ovi tri vrste likova su potpuno različite, ali povezane. Sve tri pretvaraju plavušu u objekt koji istovremeno idealiziran, ali na njega se gleda kao nad ljudski. Ledano hladna plavuša ili Hičokova plavuša je lijepa, sofisticirana i staložena žena koja se sobom nosi i dašak misterija, ali i neizravnog seksipila. Ono u filmu služi kao neočekivani izvor dualnosti, a plava kosa još više naglašava njezinu dualnost, hladnju vanštinu s uzavrenom unutrašnjošću. Ona obično sakriva nešto ispod svog hladnog izgleda. Dakle, postoji predođba da se plavuši ne treba vjerovati. One nisu samo privlačne, one su i neovisne, staložene, odlučne i najvažnije, tajanstvene. Upravo je tajanstvenost krucijalna osjebina koja potpunjuje tip ledane hladne plavuše te se odvaja od svih ostalih hičkokovih likova. Titulu ledeno-hladne plavuše djele ljepotice poput Ingrid Bergman, Madeline Carroll, Eve Marie Saint, Kim Novak i najpoznatije Hićcockove plavuše Grace Kelly. Lik Hićcockove plavuše protivio se mnogu, mnogim ženskim stereotipima, tipično za to doba. Glumice nisu nosile pripijene haljene koje naglašavaju obline, već decentne kostime u neutralnim bojama zakopčane do grla. Sam Hićcock rekao je da preferira plavuše jer su manje sumnjive od brineta. Kada plavuše učini prijevari ili nešto neočekivano, to je za gledatelje veći šok nego kada to učeni brineta. Rekao je da su plavuši jednostavno bolje fotografiraju u crno-bjelom formatu, te da su plavuše stvorene za bolje žrtve i heroine. Ono što povezuje ledeno-hladnoj plavušu je činjenica da su sve svjesne moći koje dolazi s njihovim atraktivnim izgledom. To je u, okolini, u očima okoline njihov primarni grijeh. Ženska moć stvara izbalans u patriarchalnom društvu, zbog čega društvo konstantno pokušava vratiti kontrolu nad njezinom moći. Idemo sada na plavokosu bombu, a njezina seksualnost je eksplozivna i dosupna muškarcima, ali često pod neku cijenu. Danas se je plavokosa bomba koristi za opisivanje uzbudljive, dinamične i seksi plavokose žene ili seks simbola. Unutar jednog desetljeća plavokosa bomba postala je svjetski fenomen i titula kojem se krasila samo nekolicina hollywoodskih ljepotica, poput Jane Mansfield, ali francuskinje Brigitte Bardot i šveđanke Anite Egber. Sam izraz dobio ime po istoimenom filmu Bombshell iz 1933. godine te se izvorno odnosio isključivo na odrđenu plavokosu ljepoticu Jean Harlov. Jedna od nava za film glasila je ljupka raskošna egzotična Jean Harlov kao plavokosa bomba filmskog svijeta. Kada je film na objavljen u engleskoj preimenovan je u Blond Bombshell, jer se u engleskoj smatralo da je originalni naslov zvuči kao ratni film, a zapravo je riječ o glumici kojoj je dosadilo biti seks simbol i samo želi voditi normalan život. Plavokosa bomba i ženskog ideala s naglaskom na tijelo. Blavokosa bomba uvijek ima obline čak i u razdobljima u kojima je bitka figura bila in. Ona uživa u svim oblicima zadovoljstva i bogatstvu i još jedna stvar u kojoj uživa jest pažnja. Plavokosa bomba živi od muškog pogleda i zna kako iskoristiti njegov utjece na njih, a muška pažnja dao je moć u društvu u kojem dominiraju muškarci. su bombu zbog njezine nadnaravne ljepote tretira se kao božicu u ljudskom tijelu, ali zbog njezine sirove strasti i kao divdu životinju. Ba, baš kao što je Afrodita rođena iz morske pjene, plavokose bombe često se povezuju uz vodu. Voda u ovom slučaju služi kao poruka koja Privačnim ženama nije moguće posjedovati, a ako pokušate, kliznut će vam kroz prse poput kapljice vode. Plavako se bomba također se često prikazuje usporenim snimca, snimkama kao čisti vizualni užitak od odvojene od zvuka. Sjetite se s Pam, samo Pamela Anderson u uh, Bevoču. Ona je u konačnici samo iluzija napravljena od muškog pogleda, to jest male gaze kako bi pružila užitak muškome oku. Plavokosa bomba utjelovljenje je kontradikcije ženstvenosti u današnjem društvu. Uzignuta je zbog svoje ljepote, ali ocjenjena zbog promiskuiteta i materializma. Ako je nekada bila cijenjena i uzvišena, prije ili kasnije bit će degradirana i izvrijeđena. Ženske likove koji krše društvene norme patriarhalnog društva pripitomljuje se obično kroz brak ili ih se kažneva ubojstvom. Ta svaka plavokosa bomba, nažalost, ima i nesretnu sudbinu u filmu. Upravo je seksualnost plavokose bombe stvar koja će, se na kraj, koja će joj na kraj uništiti ili će ju stati života. U samom imenu plavokosa bomba, žensku ljepotu uspoređuje se s bombom, oružje za masovno uništenje. Njezin buran život prepunje muškaraca i velika vjerojatnost da će umreti mlada su bombu definira njezina ljepota. Zbog toga je njezin izgled ujedno njezina sudbina. Budući da naša kultura cijeni ljepotu, logično je pretpostaviti da će plavokosa bomba na kraju ekrana voditi lagodan život. No naprotiv, u pričama koje su ispričane kroz filmove o seksualno privlačnim ženama, obično su žene kažnjene zbog zasarijelih stavova našeg društva o seksu. Za plavokosu bombu koja ne umere u svijetu svoje mladosti, alternativa je još gora. Ona ostari. Restruktivni of kontekst zahtjevao je od filmova nastalih u američkoj produkciji da se seksualno-liberalne žene do kraja filma budu udani ili mrtve da služe kao poruka ostalim ženama. U filmu Niagara frigidni mladenci Ray i Poli Cutler susreću živahnu Rose koju glumi Marilyn Monroe. Nad Niagarinim slapovema, usporedbi s njihovim dosadnim životom, Ray postaje očaran s Rose. Mulnaroplijeni njihovu pažnju izaziva vaše naše suosjećanje kao seksualno provokativna žena zarobljena u nasilnom braku, ali do kraja filma ipak završi mrtva. Čak i glumice koje glume plavo kose bombe često podježu vlastitim kaznama u stvarnom životu. Tako je, na primjer, Joe DiMaggio vidio poznatu scenu u podzemnoj željeznici u filmu Seven Year Inch i navodno je preto kao Marilyn Monroe jer je bila previše seksualno provokativna. Glumicu tipi Hederen je na snimanju filma Ptice maltretirao i izolirao redatelj Alfred Hitchcock jer je bio opsjednut snjezinom ljepotom. Glupa plavuša dijeli sirovu vanjsku seksualnost plavokosom bombom s dodatnom prenaglašenom neinteligencijom. Glupu plavušu čini kombinacija njezine prirodne seksualnosti koja može ili ne mora biti svjesna, dječja neovisnost i duboko neznanje i nemogućnost razumijevanja čak i najosnovnih činjenica iz svakodnevnog života. Prvi glupi lik plavuše pojavljaju se u francuskoj drami iz 18. stoljeća Le Curiosité de la Foi. Lik je bio inspiran francuskom kurtizanom Rosalie Duté, za koju se smatralo da je lijepa, ali glupa. Nije čak ni puno govorila, tako da se moglo primijeniti i doslovno značenje engleske riječi dam, što znači nemogućnost govorenja. Međutim, većina današnjih percepcija o glupoj plavuši potječe iz Hollywooda. Mnoge poznate holevudske glumice koje bi često... Glumile li glupe plavuše, poput Jane Mansfield i najpoznatije Marilyn Monroe, su stvari brlo, bile vrlo inteligentne. Čak i najnovije inkarnacije glupe plavuše, poput Pamela Anderson i Nepalese Hilton i Jessica Simpson, utjelovile su ovu vrstu personi i stvorile fiktivne i polufiktivne likove sebe, koji su se pokazali i više nego financijski isplativi. No i dalje se postavlja pitanje tko stoji iza tih dobro proračunatih marketničkih odluka. One same ili su plavuše i u ovom slučaju samo objekti kojima producenti i menadžeri, kojima s njima do dobro Zanimljivo je da je plavuša etiketa koja se najčešće predstavlja nekim nedostatkom. Nedostatkom inteligencije, nedostatkom morala i nedostatkom ozbiljnosti. Pojam plavuša pogotovo se uvijek koristi kao uvreda, stoga je važno pohvaliti odluku redatelja Roberta Luketića da u svom filmu Plavuša s Harvarda kreira žensku plavu kosu protagonisticu kom se nadilazi sve stereotipe u plavušama dok se u isto vrijeme ponosi svojom bojom kose. Više od bilo koje druge boje kose, plava sa sobom nosi mnoštvo stereotipa, kao navode gledatelja da stvoje, stvore pretpostavke o seksualnosti, površnosti, inteligenciji i ženskog lika. Iako postoje brojne primjeri ženskih likova s plavom kosom koji ruše ove stereotipe, važno je naglasiti da plava kosa nije isključivo fizička karakteristika, već i vrsta lika. Plavokosi ženski likovi stvoreni su kao ličenje ženstvenosti s ciljem da umire žene i njihovu seksualnost i udalje ih od neovisnosti. Bili su ultimativno oličenje ljepote, ali i nedostataka. Ipak, postoje i povijesni prikazi koji po plavu kosu s još nekim stereotipa povezuju sa promiskuitetnošću. To smo već rekli na početku, ali idemo ponoviti još kako to stoji. Pošto je tema široka, kao što smo rekli, idemo ponoviti što smo se do sada već sve naučili. Znači, se djevojke u društvu su često tretirane drugačije upravo zbog svoje plave kose, a stereotipima o plavušama i u komentarima sam se kao ja plavuša osobno susrela bezbroj puta. Upravo su ti negativni medijski prikazi koje smo rekli već davno, to jest rekli već prije nekoliko minuta, uh, potiču ideju da su sve plavuša žene smanjenih intelektualnih sposobnosti ili jednostavno rečeno glupe. Pošto plavuše često nisu ozbiljno svačene u medijima, nisu ozbiljno svaćene niti u stvarnom životu. Stotine godina prije nego što su plavuše pokorile hodevud, postali su mnogobrojni negativni stereotipi o plavušama. Stereotipi o plavušama počiću toliko daleko u povijest da je nemoguće odrediti njihov točan početak. Ipak postoje povijesni primjeri koji povezaju plavu kosu s jednim stereotipom, a to je promiskuitet. Tako je, na primjer, za vrijeme risnog carca plava kosa bila povezana s prostitutkama koje bi nosile plave perike ili bojale plavu kosu u plavo to je svoju kosu u plavo. Krajem 1300. godine mnogi europljani plavu kosu smatrali su provokativnom i simbolom ženske zavodljivosti. Ideje o provokativnoj promiskuitetnoj plavuši možemo često uočiti u likovnoj umjetnosti, pogotovo u kršćanskoj umjetnosti. Tako su na primjer grešna Eva koja je u rajskom vrtu Adama navodi na grijeh i promiskuitetna Marija Magdalena obično prikazane kao plavuše, dok umjetnici djevicu Marije najčešće prikazuju kao brinetu. I, ipak prepuno negativnih stereotipa plava kosa se i dalje u društvu smatra najpoželjnijom. Činica da je upravo plava kosa recesivni gen i jedno od najriječih boja kose automatski učini najpoželjnijom. Plava kosa asocira na zlato i svjetlost, oba kulturološka predmeta požute Plava kosa se također povezuje i s mladošću. Osobine povezane s mladošću često su privlačne muškarcima jer mlado simbolizira zdravlje i plodnost, a nagon za razmnožavanjem dio je ljudske prirode. Također vjerovanje da su plavuše manje inteligentne od žena najvjerojatnije počeći iz činjenice da su djeca često imaju plavu kosu, a kada odrastu, postoje mudrija s godinama i ona potavni. Uz plavu kosu dolaze i određene karakterne osobine koje društvo od njih očekuje. Neke žene koje su posvijetlile kosu tvrde da su se osjećale zabavnije i opuštenije, ali da su zbog njih do svoje boje kose ljudi od njih očekivali da uvijek budu dobro raspoložene. Koliko smo puta čuli blond have more fun ja mislim jako puno puta. E sada, ja sam se izgubila u svojim papirima i sada tražim svoj završetak, evo mislim da sam ga i našla pa idemo dalje malo pročitati do tog završetka. Pa vidim već da je moj kolega miroča Bra došao, znači da se još bliži, bliže se malo e, završetak. Pa idemo na to. Znači naše vrijeme nažalost se bliži kraju jer mi je u studio ušao moj kolega Miroča Vraga, inače glumac i naš voditelj emisije špica. Evo toliko od mene za danas, uživala sam u druženju s vama ovih petnaest minuta i nadam se da ste vi i da ste nešto zanimljivo saznali dok se, se vozili na putu dok se se... Uh, vozili uh, na putu do nove godine. Izinu mi je drago i počašćena sam da sam nekim od vas bila zadnja osoba koja će služiti na radiju i hvala svima na tome i ovom prilikom želim zahvaliti Barbari Vidi, Eljani Čandrić na povjerenju i što smo i pružili ovu priliku da sudjelujem u ovom povjesnom. Događajo iako sam se malo pogubila u papirima, nema veze sve je super. Ne brinite već neću više duljiti, ja se žurim na doček, sada prepuštam mikrofon svom kolegi Miriću ja Vama želim sve najbolje u novoj godini, puno zdravlja, veselja, sreće, ljubavi neka i neka onđi 2036. bude najbolji na do sad. Miro, predajem ti mikrofon i vrijeme na tebe. Sretno!